72. A haverom gály megnősült. Nem igazán volt a mesküvői hangulatban. De gájról volt szó, aki minden szempontból rendes srác. Régóta barátunk Vilinek is, nekem is, nagyon kedvelem őt, és tartoztam neki. A sajtó többször is a sárbarántotta miattam. Az esküvőt Amerikában tartották, messze délen. Odaérkezésem plegykaáradatot indított el. Mi másról? Vegasról. Gondoltam, ennyi idő után? Tényleg? Ennyire emlékezetes a csupasz seggem? Hát legyen, mondtam magamnak. Hadd csak Vegasról. Én inkább Gály nagy napjára koncentrálok. Útközben Gály legény búcsújára egy nagy csapattal megálltunk Miami-ban. Mesése tettünk, meglátogattunk néhány klubot, táncoltunk jóval éjfél utánig. Kocintottunk gájra. Másnap mindannyian Tennessee-be repültünk. Emlékszem, hogy a zsúfolt esküvői program ellenére szakítottam időt Graceland, vagyis Elvis Presley egykori otthona bejárására. Valójában eredetileg az édesanyjának vette. Mindenki ezt hajtogatta. Nocsak, nocsak, szóval itt élt a király. Kicsoda? A király, Elvis Presley. Aha, a király, értem. Nevezték a házat kastélynak, kúriának, palotának, de engem a borzodura emlékeztetett. Sötét és klaustrofób hely volt. Körbejártam, és azt kérdeztem. Itt lakott a király, azt mondjátok, valóban. Megálltam egy kis szobában, harsány bútorokkal és szőnyegekkel volt berendezve. Arra gondoltam, a király belső építésze biztosan LSD-n Elvis tiszteletére a násznép valamennyi tagja cipőt viselt. A sokat koptatták ezeket a cipőket, fiatal brit férfiak és nők részegen táncoltak és vidáman énekeltek, hamisan és kiesve a ritmusból. Zajos buli kerekedett és gály boldogabbnak tűnt, mint amilyennek ennek valaha láttam. Mindig is csupán egy volt közülünk a haveri körben, de most nem. A mennyasszonyával a műsor léptek elő, a figyelem központjába kerültek, amit az én jó öreg haverom joggal élvezett. Boldoggá tett, hogy ilyen boldognak látom őt, bár amikor a párok párba álltak, a szerelmesek sarokba húzódtak, vagy bionszék és adéldalaira dalaira ringatóztak, a bárpulthoz sétálva, időnként arra gondoltam, mikor kerülök én is sorra? Az, aki talán a legjobban akarja, aki szeretne megházasodni és családot alapítani, lehet, hogy sohasem fog eljutni idáig. Nem kicsit ingerülten, azt gondoltam. Ez nem igazságos az univerzumtól.